текст 7. Святе ім'я, вдача, розваги та діяння Кришни всі трансцендентні, і всі вони солодкі наче льодяник. Язик Хворого на жовтяницю авіді, невігластва, геть нездатний відчувати солодкого. Але, як на диво, цей хворий язик, просто щоденно з увагою повторюючи солодкі імена Крішни, поновлює свою природну здатність насолоджуватися солодощами. І поступово хвороба буде викорінена. Святому імені Господа Крішне, Його якостям, розвагам, тощо, притаманні якості абсолютної істини, краси та блаженства. Тому вони природно дуже солодкі, наче людяник, що смакує кожному. Невігластво, натомість, порівнюють до хвороби, що відома як жовтяниця і яка виникає внаслідок розлиття жовчі. Однією з ознак цієї хвороби є те, що язикові недужого на жовтяницю не смакує солодкий цукор. Радше, навпаки, будь-що солодке видається хворому на жовтяницю гірким. Так само спотворює наш смак і авіддя невігластво. І через неї ми стаємо нездатні відчувати солодкий смак трансцендентних імені, якостей, форми та розваг Кришни. Якщо ж, незважаючи на цю хворобу людина, дуже сумлінно та уважно візьметься плекати в собі свідомість Крішни, оспівуючи святе ім'я Крішни та слухаючи про трансцендентні розваги Крішни, вона позбудеться невігластва, а до її язика повернеться здатність насолоджуватись чудовим смаком трансцендентної природи Крішни та всього, що його оточує. Духовне здоров'я повертається до людини лише за умови, що вона День у день плекає в собі свідомість Крішни. Якщо людина, яка живе у матеріальному світі, більше цікавить матеріалістичний спосіб життя, аніж розвиток свідомості Кришни, це свідчить, що вона хвора. Нормальний стан людини це вічно бути слугою Господа. Дживера сворупа хой Крішнара Ніття Коли жива істота, привабившись подобою. Маї зовнішньої енергії Кришни забуває Кришну, вона виходить з цього нормального, здорового стану існування. Світ маї, називають дур що означає оманний ненадійний притулок. Той, хто покладається на дур опиняється у становищі людини, яка сподівається без надії. Кожен, хто живе у матеріальному світі, прагне щастя і хоча всі матеріальні спроби людини досягнути щастя зазнають поразки вона через власне невігластво не може зрозуміти своїх помилок стараючись виправити одну помилку вона тут таки припускається іншою отак От триває в матеріальному світі боротьба за існування якщо ж людині що веде таке існування хтось дає пораду прийняти свідомість Кришни і так віднайти своє щастя вона не слухає добреї поради. Ми намагаємося поширити рух свідомості Кришни усім світом саме на те, щоб люди подолали хворобу всеохопного невігластва. Людський загал, який скеровують, сліпі праводарі збочив з правильного шляху. Вожді людського суспільства, політики, філософи та вчені сліпі тому, що вони не перебувають у свідомості Кришни. У Багвадгіті ці люди, які через Свій атеїстичний світогляд геть не мають істинного знання, названі гріховними негідниками і найницішими споміж людей. Намам душ критинам, дапрападінти нарадама, мая я пагріта Гана, Асаром Бавама Шита. Позбавлені розуму, лиходії, найнеціші з людей, чиє знання вкрала ілюзія і ті, кому притаманна безбожна природа демонів, не віддаються мені» – Багавад-Гіта 7.15. Такі люди ніколи не віддаються Кришні самі і до того ж стараються завадити тим, хто прагне прийняти притулок у Кришне. Коли такі атеїсти стають біля керма суспільства, скрізь запановує морок невілоства. За таких обставин люди не виявляють великої цікавості до руху свідомості Крішни як хворі на жовтяницю не відчувають солодкого смаку цукерок. Однак треба усвідомлювати, що крім солодощів, інших ліків проти жовтяниці немає. Так само і нині, коли людство геть збентежене і розгублене, єдиним, що на повернути сучасний світ до нормального стану, є оспівування святого імені Господа. «Гари, Кришна, Гари, Кришна, Кришна, Кришна, Гари, Гари». «Гарри Рама, Гарри Рама, Рама, Рама, Гарри Рама». І хоча свідомість Кришни найімовірніше не смакуватиме хворому, він, якщо хоче вилікуватися від хвороби матеріалізму, мусить, зарадуючи Лорупе Гусамі, прийняти цей метод і з великою увагою та сумлінністю практикувати його. Лікування треба починати з успівування Магамандри Харі Кришна. Якщо зумовлена матерією людина повторює святе ім'я Господа, вона позбувається всіх хибних уявлень, чето Дарпана Марджаном. Завідді хибного розуміння своєї духовної сутності постає аганкара, тобто оманне его в серці. Справжня хвороба саме там, в серці. Однак, якщо людина очистила свій розум, очистила свою свідомість, боятися хвороби матеріалізму їй нема чого. А щоб очистити своє серце та розум від усіх хибних уявлень, слід просто взятися, повторювати Махамантру Хари Кришна. Цей метод і легкий, і дієвий водночас. Оспівування святого імені Господа вмить визволяє з розбурханого вогню матеріального існування. В оспівуванні святого імені Господа вирізняють три ступені. Ступінь, на якому його повторюють з образами, ступінь, на якому людина позбувається образ, і ступінь чистого оспівування. Відданий неофіт, який щойно почав повторювати Махамад Гарі Кришна, неминуче припускатиметься численних образ. Існує 10 різновидів образ, яких можна припуститися, повторюючи ті імена. Коли відданий навчається уникати їх, він підіймається на вищий ступінь, проміжний між повторенням з образами та чистим оспівуванням святого імені. Досягнувши ступня чистого оспівування, людина відразу звільняється це Бхава Магадова Агні Нірвапана. А шойно людина вирятовується з невгасимої пожежі і матеріального існування. Вона вже здатна втішатися смаком трансцендентного життя. Отже, для того, щоб позбутися хвороби матеріалізму, треба просто повторювати Харі Кришна Магамантру. Рух свідомості Кришни призначений саме на те, щоб створити сприятливі умови, за яких люди приваблюватимуться до оспівування Харі Кришна Магамантри. Початок всього – віра. А якщо людина почала оспівати свята ім'я, її віра чим далі міцніша, і з часом вона може стати членом нашого товариства. Ми розсилаємо групи Санкіртани по всьому світі. І їхній досвід яскраво демонструє, що Харикришна Магамантра приваблює до нашого табору тисячі людей навіть з найвіддаленіших куточків земної кулі, де ніхто ніколи не чув про Кришну. В деяких місцях люди, почувши Магамантру, вже за кілька днів починають голити голову і співати Гарри Кришна, копіюючи відданих. І хай це тільки імітація, але коли імітують щось варте уваги, таку імітацію можна лише вітати. Декому з тих, хто нині просто копіює відданих з часом, розвивається бажання стати відданими через посвячення від духовного вчителя. І вони звертаються до нас з проханням дати їм посвяту. Щира людина обов'язково отримує посвяту. Цей ступінь Духовного поступу називається Баджана Крія. Починаючи від цього ступеня, людина починає служити Господові по-справжньому, щодня повторюючи 16 тіл Харікришна Магамантри та утримуючись від незаконних статевих зносин, дурманних речовин, м'яса та азартних ігор. Баджана Крія дає людині змогу звільнитися від занечищувального впливу матеріального життя. Вона більше не ходить до барів та ресторанів, де готують. Смачні страви з м'ясом та цибулею. Таку людину не тягне палити, пити чай та каву. Вона не просто никає незаконних статевих зносин, вона взагалі відмовляється від них. Окрім того всього, вона не хоче марнувати час на махінації з грошима чи азартні ігри. Все це свідчить про те, що вона очищується від всіляких вад та поганих звичок. Анарта-нівріті. Словом «анарта» позначають «все небажане». Що ріднішою стає для людини свідомість Кришне, то менше в цій людині лишається анарт. Позбувшись небажаного, людина утверджується у діяльності задля Кришни. Її починає по-справжньому вабити до віданого служіння Кришні. І виконуючи його, вона відчуває екстаз. Це називають багавою, пробудженням приспаної любові до Бога. На цьому етапі зумовлена душа стає цілковито вільна від матеріального існування і розвиває непідробну байдужість до задоволення вимог свого тіла. Її більше не цікавлять ні багатство, ні матеріалістичне знання чи будь-які інші привабливі, як на матеріальний погляд речі. Тоді вона здатна осягнути, хто такий верховний богособа і якою є його мая. відданого, який досягнув Ступеня Бхави – Майя, хоча вона і не зникає, збурити не може, тому що він знає істинне становище Майі. Мая означає забуття про Крішну. Причому забуття Крішни та свідомість Крішни завжди поряд, наче світло і тінь. Лишаючись весь час у тіні, людина позбавляє себе можливості користуватися перевагами, які дає світло. А людині, котра там, де світло, геть не страшна тінь з її пітьмою. Якщо людина береться практикувати свідомість Кришни, вона з часом досягає звільнення і відтак завжди перебуває там, де світло. Відданого пітьма насправді навіть не може торкнутися, як про це сказано в читанні Чаритамриті Мадья 22.31. кришна сур я сама майя гайя яган кришна Таханагі, наги майя Кришна подібний до сонця, а мая до пітьми. Там, де сонце, пітьми немає. Щойно людина вдається до свідомості Кришни, пітьма ілюзії розвіюється, і людина вивільняється з-під впливу зовнішньої енергії.